Fangen wir einfach mal an. Dann fangen wir einfach mal an mit Folge... Äh, 47. Ist es nicht schon 48? Nee. 47. Sicher? Auf jeden Fall. Absolut ja? sicher. Soll ich auf die Webseite gehen und dir das beweisen? Ja. Geh mal auf die Webseite und beweis mir da. Da ist Folge 6. Verdammt. Gut. Folge 47 des Newsbroadcasters Podcast. Mit, mit dem mit Tobi. Tobi und dem Max. Genau. Ähm... Ja, wir waren oh. viel auf Reisen, also ich weniger, ich aber du viel. Ich war komplett eigentlich auf Reisen. Ja. Ähm, du bist auch so, weißt du, siehst auch schon so ein bisschen aus wie so ein Berliner jetzt. Ja? Also so mit Zucker okay. und Marmelade drin. Hä? Ja, Berliner. <lacht> <lacht> <lacht> oh Mann. Ach, oder bist du eher so ein Berliner Bär? Ja. Dazu vielleicht gleich mal eine Anekdote. <lacht> oh Mann. Ja. Man merkt, ich habe versucht, einen Witz zu machen, aber es hat mich ja. gezündet. Ja, doch, aber dazu vielleicht später noch eine Anekdote. Dazu später eine Anekdote. <lacht> Fangen wir erstmal an mit einem wunderbaren Whisky. Ein wieder. Whisky, wusstest ah, du? Hast den, den keiner den von uns von irgendeiner Reise mitgebracht hat, nee. sondern den wir bei unserer letzten Pröbchensammlung sammlung mitbestellt haben. Genau, das war noch der letzte unserer Pröbchensammlung. sammlung Und zwar handelt es sich um einen McAllen. 18 Jahre, oder? Genau. Wahnsinn! Ist ja quasi so alt wie wir. Was? Hab ich dir jetzt viel weniger gegeben? Ja, aber. Nee, wir können auch ein bisschen. Ach, ist doch scheißegal. Sorry. Ja. Du bist halt einfach ein Whisky-Nazi. Richtig. Um direkt mal mit ordentlichen Wörtern hier um zu Ich verlange eigentlich nicht mehr mit äh, Whisky. Also, du hast ja am Samstag noch Whisky gehabt. Komm ich hab bestimmt am auch noch Samstag. dazu, nehme ich. Ja. Ähm, ja. Ein 18-jähriger McAllen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nicht viel äh, McAllen getrunken. Lediglich den 20 Jahre Alten Äh, den, 20, den 12 Jahre Alten getrunken. Den zwölf Jahre alten, den finde ich nicht so gut. Und hatten wir nicht mal in der Podcast-Folge einen McAllen Ember oder so? Ah, doch, der Ember. den fanden wir aber, glaube ich, ganz gut. Der war ganz gut, ja. Ja. Ähm. Das ist ja so eine neue Dreier-Serie da von. Genau wie heißt die, alle irgendwie... Ember, Gold, Gold, Sienna, und, und. irgendwie so, ne? Ja. Ähm. Die sind halt, leider sind die ganzen McAllen abfüllungen ziemlich teuer, finde ich. Also auch schon die, die 12-Jährige geht noch, aber die fanden wir nicht so überragend. Ja, die finde ich nicht so dolle. Ja. Ähm. ja, aber sonst... Ja gut, okay. Was, der Ember? Naja, so teuer, aber irgendwie gerade geht's halt schnell hoch, so Selected Open und so. Also ne, der 12-Jährige kostet auch schon 62 Euro. Ja, Das ist schon ein stolzer Preis für eine Standardabfüllung. Ja. Der war aber auch mal günstiger, glaube ich. Sienna gibt es noch. Ja. Und Ruby. Da ja, Ruby Beispiel ist, glaube ich, ja, teuer. Ist, äh, und der 18-Jährige kostet 220 Euro. Genau. Das ist aber günstig. Ja, der sollte jetzt ein bisschen was zeigen. Der sollte was zeigen. 220 Euro. Wir haben davon eine Probe, Alter. Ja, die Probe hat einfach Euro gekostet. Alter. Vater, das ist teuer. Aber deswegen, ich wollte mal das auch nochmal irgendwie so, also nicht als würden wir sonst immer den letzten Mist trinken, aber ich wollte nochmal irgendwie sowas... Was was raushaut hier. Ja, so ein bisschen raushaut. Mach ja, okay. Mal einen raushaut, genau. Hm. Also ich finde, man riecht da direkt erstmal ziemlich viel schon irgendwo auch Eichenfässer. Also heißt der ja Fine Oak, aber so amerikanische Eiche ist ja bei McAllen eigentlich auch so, was heißt, mit, aber so ein bisschen stand, der Zwölfjährige liegt ja einfach in Eichen. Ja, ich Und finde, der, der riecht Person so ein bisschen nicht. nach so Tannenzapfen. Oh ja. Habe ich aber jetzt auch jetzt muss Mhm. Ja, so Tannenzapfe, so, so irgendwie sowas, mit so leichtem Rauch. Überhaupt irgendwie, ja, so ein bisschen, aber überhaupt irgendwie sehr aromatisch und irgendwie würzig, finde ich. Würzig, ja. Also mir ist direkt so irgendwie so, so leicht angeröstete Tannenzapfen irgendwie, das ist mir in den Sinn gekommen. Ein weihnachtliches Feuer. Ein weihnachtliches Feuer, so wenn, eine, so, so so wenn der Tannen, Tannenbaum anfängt zu brennen, dann nochmal schnell in die Nase ja. reinhalten und dann, ah, Ja. Mac ja. Aber Lametta rieche ich jetzt nicht raus, angebrannt nee. ist. Oh Gott, es wird eine sehr konzeptive Folge, merke ich jetzt so. Dann aber auch schon, ja, so, so, so jetzt hatte ich gerade so ein bisschen frische Holznote, ja, so von der, von, von der Eiche irgendwie. Das fand ich jetzt auch, obwohl der ja lang liegt, also 18 Jahre das ist ja durch. Ja. Hm. Ich würde sagen, ich probiere jetzt ja, mal. Ja. Ich finde, du hast am Anfang schon so eine Süße. Mhm. Und Würze aber auch so. Ja. Und die schlägt dann stark irgendwann, schlägt, schlägt es um in Holz. Mhm. Ich finde, du hast aber hinten raus so ein bisschen im Nachgeschmack so Zitrusschalen. Also verbunden ja. mit Alkohol. Erinnert mich fast so ein bisschen an einen Gin Tonic, der auch so ein bisschen dieses zitrusmäßige von einer Orange oder einer Zitronie, je nachdem was reinmacht, so annimmt. Weißt du, was ich meine, Sehr würzig, aber auch dieses bisschen frische zitrusmäßige. Mensch, Ich aber erst mal so im Nachgeschmack ja. so nach drei, vier Mal noch so trocken schmecken, sage ich mal. Mensch, ja. jetzt nochmal rieche, ich muss sagen... Äh... Habe ich so einen äh, Acetonton. Okay. Muss ich sagen. Irgendwie so, so ein so Nagellackentferner. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mir kommt das nur, glaube ich, nicht so negativ. Also ich weiß, welche Note du meinst, aber ich finde die gerade, empfinde die zumindest nicht so als negativ. Sondern ähm, irgendwie auch. Und? Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, weil ich das heute gemacht habe, aber ich habe irgendwie so eine schwefelige Note. Okay, hab ich gehabt. Nee, naja, dann liegt das. Ich habe heute geschwefelt auf der Arbeit. Vielleicht habe ich das noch irgendwie mm. in der Nase. Also ich habe das jetzt hier nicht. Aber was ich noch dazu sagen wollte zum Geschmack eben, ich fand den wahnsinnig elegant irgendwie so. Also der ja, war so der schon präsent elegant, und da war ja. schon irgendwie elegant. Weder ja. zu super leicht und jung, noch irgendwie so schwer und ölig und kräftig sondern einfach super elegant. Ja, das stimmt. Einfach so vom Gefühl im Mund her, mal unabhängig vom Geschmack her, fand ich es super angenehm. Hm. Ich finde den Groh jetzt ein bisschen fruchtiger. So. Vielleicht so ein bisschen Melone, so Honigmelone. Okay. Ich habe gerade noch mal probiert und ja, Stimmt, der hat im Mund, ist der schlank irgendwie, ja. der ähm, ist nicht so platt, ölig sondern eher so, ja, der hat so, so eine schlanke, so ein schlankes Mundgefühl irgendwie, ähm, kommt mir fast vor, als wäre er so, ähm, ich weiß nicht, das ist, klingt irgendwie ein bisschen doof, aber ist so, so, so. So konkav zulaufend im Mund. sicher. konkav? Äh, so ja, nach innen. Damit, ah, okay. Ja, so, so ein bisschen, also so eine Geschmeidigkeit Ja, drin, wie nee, der ist so, so, der so der ist zusammen, zusammen so irgendwie. Zusammen? Ja, okay, so ja Sa Wie Seide wollte ich jetzt gerade ja. drauf hin, so ein bisschen. Weißt du, was du meinst? ja Übrigens, wie du dir konkav und konvex merken kannst. Okay. Ist das Mädchen brav, ist der Bauch konkav? Hat das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex? Oh je. Okay. Ich werde es ja. mir notieren. ist für Mathe oder Optik ganz interessant, konvex und konkav. Aber um nochmal zum Whisky zu rücken. Ja, der wahnsinnig lecker. Irgendwie. Der ist der, saugut, ja. Der ist saugut. Gut, der kostet auch viel. Also es wird es ja warten. Ich würde es auch nicht dafür bezahlen, aber ich freue mich gerade einfach, weil das ein richtig geiler Whisky ist. Ja. Und zwar nicht so einer, wo du denkst, oh, die, der ist jetzt, also nicht so extrem mit dem, ähm, ja, mit dem. Also nicht so über geil die Sherry note die jetzt hier rauskommt, wie die eingebunden ist. ist Oder der Torf, sondern einfach so allgemein. Ja, also es so ist halt, also das kann man schlecht in Worte beschreiben, weil er ein ganz besonderes Mundgefühl hat, was man genau. aber nicht in einem Geschmack ausdrücken kann. Richtig. Und also das Mundgefühl hat fühlt so eine sich süße, ganz angenehm an. Aber später dann auch diese kräftigeren Noten so ein bisschen ja, malt sich auch. Und ja. Also ich finde ein klasse. Ich finde auch klasse. Also es ist mal halt was anderes. Das ist ganz anders als das. Das ist vor allen Dingen sowas, wo ich sagen würde, okay, das ist so ein Single-Malt. Also, das ist so das, was ich unter einem ganz klassischen einfach Malt nicht noch mit irgendeinem Finish oder so verstehe, ja. In einer absolut gut, also so super präzise gemacht einfach. Und ja. da deswegen so elegant und deswegen vermute ich auch so teuer, ja. so ein bisschen. Der ist echt, Junge, Junge, aber leider sehr teuer, also wirklich. Weil, ja, ich hätte den gern, Das, das ist halt eine, sagen, eine Flasche, die du kaufst so, du dir halt nicht. Ja. Genau, nicht für 218 Euro, wo ich sage, so für 70, vielleicht 75 Euro. Zu Weihnachten würde ich mir darüber Gedanken machen, aber 218 Euro ist echt nicht mein, äh, meine Kragenweite, weil es geht. Naja, nee, noch nicht. Vielleicht, aber, wenn wir mal irgendwann gut um, verdienen. Ja, aber um da einfach mal das mal zu vernachlässigen, freue ich mich gerade einfach, weil ich super... Nicht immer auf den Tisch hauen. Ja, schon wieder. Das ist unprofessionell. Das ist ja. Hallo, wir haben hier 3,8 Hörer. <lacht> Yeah. Die wollen nicht durch Schlagen gestört werden. Ja. Ist, ist ein guter Whisky. Auf jeden Fall Fall noch ein bisschen ja, hier bin ich ja, mir auch. Du ja. hast dir oh. mit Absicht mehr eingeschickt. Ich wusste das, ich habe das geahnt. Man ja, nennt es Whisky-Intuition. Whiskey-Intuition. Aber kommen wir mal zu etwas, das es wirklich gibt. Und zwar dem Whisky-Wort. Whisky Und das ist heute die Färbung. Wir Färbung genau, -Färbung? wir haben ja ähm, uns so ein bisschen über das Etikett gearbeitet. Genau. Oder? Also ein bisschen. Und äh, kam ja letztes Mal, waren wir bei Kühlfiltration. Und dann ist der logische Schlussfolgerung ist eigentlich auch so ein bisschen Färbung, weil Whiskys, die kühlgefiltert sind, sind auch oft gefärbt. Ja. Muss man sagen. Also diese Standard. Das ist so ein wenig, ja. Wenn man die eine Hürde nimmt, dann nimmt man auch die andere. Ja. Und der Gebrauch, also auch für mich, wenn das draufsteht, finde ich es nicht unbedingt schlimm. Ich freue mich, draufsteht. Ich finde auch nicht schlimm. Ja, ja, ich mag halt... Für den gemeinen Verbraucher, ja, ja. sag ich, oder allgemein für die meisten Verbraucher ist eben dann beides auch nicht so dramatisch, wenn es draufsteht. Ja, also ich finde auch also so viel ähm, Geschiss wie da drum gemacht wird, ist jetzt auch... Und ich muss noch ganz ehrlich Ach. sagen, wenn wir schon beim Thema Farbe sind bevor ihr dann gleich erklärt, wie das genau läuft. Ja. Die Farbe des Wissens, ja, manchmal denke ich mir auch, da sieht es ganz schön aus, aber das ist für mich wirklich sehr, ja. sehr letztrangig. Habe ich auch gemerkt. Ich habe nämlich ähm, den Stammtisch äh, von letztem Mal in Schriftform auf meinem Blog ja, in das. überarbeitet und habe natürlich äh, das richtig sensorisch gemacht und natürlich auch die Farbe mit reingenommen. Und es ist wirklich verdammt schwierig, weil also Whiskys sehen schon immer relativ gleich aus. Oft, ja. Ist äh, meistens Bernsteinfarben. Oft, ja. ja. Und dann entweder so einen dunkleren Ton noch mit drin. Ja, aber es so interessiert oder, oder so doch, Ding doch nur Hörer. bedingt, muss ich zugeben. Ja, ich glaube tatsächlich, das wäre für mich auch so weit kein Entscheidungskriterium, das hinter den Flaschen und Verpackungsdesign zurückfällt. Ja. Ja, ja auf jeden Fall geht es um äh, Färbung und ähm, um eine Standard-Qualität, Standard zu bekommen bei ähm, ja, größeren Abfüllungen, sage ich mal, äh, gehen die Whisky-Distillen hin und färben den halt. Und das Was wird ist? mit Zuckerkolor gemacht. Das ist... Ähm, Ach, ja Schmeckt der Whisky doch süß. Nee, eben nicht. Ist geschmacksneutral, <lacht> äh, nicht gesundheitsschädlich. Ähm... Und ist halt, also ja. ich kenne das Produkt, Zuckercola ist halt so eine ganz wobbelige dunkle Flüssigkeit, dunkelbraun. Und machst halt so ein bisschen da drauf und dann ist das Produkt halt ja, ja. braun gefärbt. Richtig. Also ein Stück weit kommt die Farbe. Ich meine, das ist ja auch bei äh, nicht gefärbten Whiskys gibt es ja Farbe. Oder der hat eine ja Farbe. Klar. Und da, ähm, und im Prinzip schnappst du ja erstmal ein farbloses Destillat genau hast ja erstmal wird dann, ähm, erstmal schnappes im wird klaren gesagt, im klaren kommt diese Farbe dann eben erstmal äh, eben aus den ja vom Holz der Fässer in dem ja auch Zucker ist so ein bisschen ja. oder ja normalerweise ja. müsste du durch das nicht, Toasten ähm, müssten sich nicht. Irgend ja, ist ja, überall ist ja Zucker drin. Ja, Im Holz ist ja, ja, ja klar. auch Zucker. und durch, dadurch, dass sie halt ja, ja gedings werden, getoastet werden, ähm, ist da eben auch ein bisschen das Potenzial da, den, die Flüssigkeit zu färben, aber eben nur sehr, ähm, bedingt, beziehungsweise vor allen Dingen, wenn Fässer wiederverwendet werden, nutze ich dieser Effekt halt recht stark ab. Ja, also so ein First Fill Sherry Fass ist, macht natürlich mehr den Whisky in einen rötlicheren Ton, als wenn du jetzt, äh, das schon zwanzig, Mal benutzt hast. Genau. Ja, und klar, um halt große Margen mit immer gleichbleibender Farbe zu erzeugen, färbst du dann halt. Dann ist halt, sieht halt der Whisky immer gleich aus. Ist jetzt nicht keine geschmacklichen, gesundheitlichen oder ähnliche Auswirkungen, ist einfach nur der Farbton. Von daher... Ja. Und äh, natürlich, wenn du jetzt Whisky-Liebhaber bist, dann... Ähm, Möchtest du natürlich gerne sehen, wie der Whisky äh, sich in der Farbe durch das Fass entwickelt hat und nicht durch ein Färbemittel. Ja, wenn man... Also es wird sicher Leute geben, denen die Farbe beim Whisky auch sehr wichtig ist. Ja, natürlich. Und das ist bei uns, wie gesagt, halt eben sehr... Ist bei mir auch, auch eher zurückgestellt, ja. Genau. Sehr schön. Fantastisch. Haben wir wieder was erklärt. Richtig. Und wir wieder mehr des Whisky-Etiketts entschlüsselt. Ja ist ja für den normalen äh, ungewöhnlichen Trinker quasi die Hieroglyphen, die, die Schnaps Hieroglyphen des Schnapsregals. Ja. <lacht> ich sehe schon, wir sind heute in voller Fahrt hier. Ja. Gut, so frage ich dich, Max. Wie war deine Woche? Möchtest du dieses Fass jetzt aufmachen? Naja, ich äh, war ja wie angekündigt... In Berlin die gesamte letzte Woche, also im Prinzip von dem, ich bin losgefahren am Morgen nach unserer letzten Aufnahme und bin gestern Abend zurückgekommen. Mann, Mann, ey. Und bin beide beide Strecken mit dem Bus zurückgelegt. Und hast äh, etwas Großstadtluft geschlossen. Genau, ja. Also die Hinfahrt war eben dann noch ähm, im Rahmen unserer Saisonabschlussfahrt mit, der, mit meinem Footballteam. Das war sehr unterhaltsam, wie man sich das eben so vorstellen kann. Wir waren... Ähm Habt ihr etwa Bier getrunken? Wir haben auch Bier getrunken. Wir haben tatsächlich sogar auch amerikanisches Bier getrunken. Ja. Lightbier. Ja. Ja, gut. Da kann man halt viel trinken, ohne wirklich betrunken zu werden. Nee, das hat schon 4,8%. Das Light bezieht sich tatsächlich auf Kalorien. Echt? Ja. Ich dachte mal, das wäre auf Alkohol. Nee, das hat 4,8%. Nee, nee, nee. Das hat schon einen normalen Alkoholgehalt. Das hat nur weniger Kalorien. Das macht ja noch weniger Sinn. Ja. Nee, ja, aber es gibt doch tatsächlich sogar jetzt auch gerade eine Werbung von Miller Lite, die das so historisch aufgabelt, dass irgendwie Miller Lite dazu geführt hat, also es wird dann so erzählt, zu hat zu weniger Bierbäuchen geführt, was zu weniger, äh, was zu mehr attraktiven Menschen geführt hat, was zu mehr Sex geführt hat, was zu mehr Kindern geführt hat. <lacht> was zu mehr Bierkonsum geführt hat. Ja, so in etwa. Ja, Geburten müssen Werbung. ja auch gefeiert werden. Nee, aber das hat schon... Äh Echt? Ja. Abgefahren. Abgefahren. Ich dachte, das, so das hätte sich auf äh, Alkohol bezogen. Nee, es schmeckt halt wie wasser. So ein bisschen so ähnlich wie diese belgischen Dosenbiere, die man in Luxemburg so günstig ah, erstellen kann. Ja. Vom Geschmack schon ein bisschen ähnlich. Vielleicht nochmal einen Ticken, eine Stufe drunter. Je nachdem, was man ah, da macht. Ah ja, braucht. dann hast du ja alles, das so Alkohol konsumiert, wie es empfohlen wird. Entweder in Maßen oder in kleinen Dosen. Haha. Ja. Ha. Ha. Genau, ja, aber der eigentliche Anlass unserer Berlin-Reise war ja dann der German Bowl in Berlin am Samstag und der war ziemlich einseitig, muss ich leider sagen. Es war zwar wahnsinnig geil, mal Live-Football schauen zu gehen, in einem Stadion, es waren noch immerhin 12.000 Leute da, ja. von 8.000 Braunschweiger, die es ja auch nicht so weit hatten und ähm, ja, Braunschweig hat irgendwie 43 zu 10 oder zu 17 gewonnen war halt im Prinzip in der Halbzeit schon durch, das Spiel. Wie kommt das denn, dass Braunschweig so eine überragende Football-Szene hat? Das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich echt wenig mit der, mit der GFL, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber die haben jetzt halt zweimal in Folge gewonnen ja. und haben halt ziemlich dumm an dem ausgesehen. Vielleicht ein starker Nachwuchsjahrgang okay. und dann irgendwo attraktiv und tja, vielleicht auch einfach gut über mehrere Jahre irgendwie sehr konsequent gearbeitet. Ja. Das hat ja auf jeden Fall dann auch gezeigt. Und deswegen war es so vom Spielverlauf ein bisschen langweilig, es war trotzdem super interessant, mal Football im Stadion zu sehen. Es hat echt Spaß gemacht. Man kann es ja doch einfach, man lernt natürlich auch, wenn man selber spielt, dann, wenn man so Spiele auf der eigenen Position, die natürlich besser sind, ja. <lacht> einfach mal nochmal genauer anguckt, ohne dass man direkt jetzt dazu übergeht, irgendwelche Leute zu schauen, die dazu zu weltweiten Top-Athleten zählen. Also in der NFL jetzt. Ja. Weil der Sprung, ich glaube, da zieht man weniger raus, als wenn man es einfach mal anguckt, wie Leute eben auf einem Bundesliga-Niveau spielen um eine deutsche Meisterschaft. Und sich da so ein bisschen umgucken, das ist auch dann durchaus sehr interessant. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Und dann war es noch ein paar Tage bei einem sehr guten Freund von mir, der in äh, Berlin studiert. Hab mich dann eben sonntags quasi als der Rest der Mannschaft heimgefahren ist, auf den Weg gemacht nach Schöneberg. Und dann äh, ja, dann noch ein paar Tage verlebt und was für ein Museum, ich war auch im Museum, wie angekündigt, genau. Und ja. zwar dann Montag, Dienstag und Mittwoch, jeweils so drei Stunden. Das ist geil, richtig. Also, es war auch super geil. Es gibt in Berlin Museumspass, der gilt für so ziemlich alle Museen, alles schon mal auf der Museumsinsel und so. Und der ist ermäßigt für ja, alles muss ermäßigen. Kriegt Schüler, Studenten dazu, wie es glaube ich auch, Elvis ist Jottler, ja. äh, 12 Euro für drei Tage und ist halt echt ein mega Schnäppchen. Krass. Also, du ja. kannst halt jederzeit dann während der Öffnungszeiten halt reingehen und in alle der Museen und sind halt echt sehr, sehr viele. Mhm. Ja, dann war ich, ähm, montags erstmal im neuen Museum. Das hat auch so Altertum hat, ganz wie so, also durch alle möglichen Menschheitsepochen bis dann eben zum Mittelalter. Ja, ich glaube, da war ich tatsächlich auch schon. Ja, das war halt einfach, ja, es war super interessant. Also viel auch so ägyptische Sarkophage und so ja. Sachen. Sehr spannend. Nur bei dem Römertal, dann bei Römer denke ich immer, ja, das kenne ich alles. Irgendwie, wenn man ja, hier kommt, ja, hat man so ja. ein bisschen das Gefühl, man hat das alles schon mal gesehen. Das überspringt man eher. Ja, und für mich war das einfach in den drei Tagen so ein bisschen immer die Zeit, die Zeit so zu entspannen, weil du Im Museum ist halt relativ ruhig. Du läufst halt da alleine durch. Du guckst dir Sachen an, du machst alles so in deiner Geschwindigkeit. Und weil du dich in Berlin halt schlecht an den Strand legen kannst, <lacht> um da irgendwie so mal nichts zu machen im Urlaub, weil sonst war der Rest vom Trip war halt schon immer, wir haben halt viel gemacht, klar, man will ja auch viel sehen, aber im Museum war halt so. Ja. Das ist ruhig. Ähm, Dienstags war ich in der alten Nationalgalerie, mir da Gemälde großer Meister angeguckt. Das war sehr interessant. Hm. Spaß gemacht und ähm, ja, dann war ich mittwochs noch im Deutschen Historischen Museum. Und da bin ich dann wirklich so recht schlafend, da ich so am Anfang durchgetippt, ah, hier, äh, getappt, so hier noch eine Ritterrüstung und hier noch ein Schwert. Und habe mich nicht so wirklich genau damit auseinandergesetzt, bis ich dann zur ähm, momentanen Sonderausstellung kam, die sich eben um den ersten Weltkrieg dreht, weil die hat mich wirklich interessiert. Und da fing es erst nochmal genauer an. Dann geguckt. Ja, ja, aber da bin ich wirklich super einfach nur so ein bisschen, okay, hier ist schön ruhig, ich laufe durch, guck mal hier links und rechts ein bisschen, ja. aber ich muss jetzt auch nicht alles hier genau sehen. Ja. Und zum Ersten Weltkrieg, das war dann echt auch sehr, sehr spannend. Das glaube ich. Ist ja jetzt auch äh, 100, Jahr 100 her, Jahre nun, ähm, ja, ja, auch die Ausstellung. Ja. War bestimmt krass. Auf jeden Fall. Warst du schon mal hier in äh, ähm, Wetter? Nee. Nee. Soll ja auch sehr heftig sein. Ja, müssten wir eigentlich auch mal machen. Müssten wir mal hinfahren. Du hast ja auch ein Auto. Das könnte man mal ins Auge fassen. So als äh, Sonntags-Familienausflug mal ja. so in Krieg fahren. Also Kriegsschauplatz. Und habe ich keine Familie, also fahre ich mit Freunden hin. Ja, beziehungsweise als ja, okay. fröhlichen Sonntagnachmittagsausflug. Ja, nee, aber es ist nee, ja aber nicht unwichtig, un sich mit sowas mal auseinanderzusetzen. Ja. Und nicht uninteressant. Absolut. Ja, Sollte im, man auf jeden ja, Fall mal machen. Wir sind ja hier auch relativ nah an der ehemaligen Eben, wir haben es einfach nicht ja. nee, ich habe das äh, insgesamt einfach sehr genossen, mit so die Zeit nehmen zu können. Für mich, mein Kumpel muss eh was für die Uni machen. Fand ich sehr entspannt. Ja, glaube ich. Hat äh, sehr glaub viel Spaß dir. gemacht. Und ja, abends war dann immer oder zum Teil noch. ah stimmt, wir waren noch quasi in einer Art Museum, will ich es eigentlich nicht nennen, aber wir waren äh, sonntags, nachmittags dann, das war dann noch eher so ausflugmäßig, also wir sind erstmal halbwegs weit gefahren. Es gab in ähm, Berlin eine St am Stadtrand gelegene Abhörstation der Alliierten auf dem sogenannten Teufelsberg, okay. der auch kein natürlicher Berg ist, sondern eben aus dem Schuttberg nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Ah, okay. Und da oben drauf ähm, gab es eben eine ziemlich große Abhörstation. Die war dann nach dem äh, Mauerfall eben jetzt erstmal 25 Jahre lang. Einfach mal war das Gelände halt mit einem einfachen Zaun abgesperrt. Aber natürlich hält es im Zweifelsfall Leute nicht auf, da hinzugehen. Und dementsprechend sind da immer alle möglichen Leute durch den Zaun durch und da rumgekraxelt hat auf den Türmen. Und, ähm, sehr viel Graffiti Qu und so Kram. Und das hat jetzt irgendjemand gepachtet und da kann man jetzt so führen oder rund Führung machen und die macht jemand der ähm, ein ehemaliger amerikanischer Soldat der eben da auch gearbeitet hat in dieser Abhörstation du läufst wirklich dass nichts irgendwie aufgearbeitet oder so dass alles wahnsinnig verfallen du musst auch am Anfang eine ähm, Erklärung unterzeichnen dass du dir aller riesigen Gefahren bewusst bist und so <lacht> dass du nicht um, umfällt das hat da. halt auch keine staatliche Führung oder so du läufst halt einfach so durch und äh, mittlerweile dürfen halt graffiti Künstler da auch selbst wieder ähm, Aber da auch jetzt offiziell halt gibt es an so alten Zwischenwänden, wo die halt arbeiten dürfen, wenn sie sich anmelden und so. Ja. Sehr interessant, war halt sehr cool. Kein richtiges Museum, aber man hat viel mitgenommen und der hat halt echt sehr interessante Anekdoten dazu gehabt. Auch so zu der Arbeit oder zu, zum, zum Ost-West-Konflikt und so ein bisschen zur Arbeit in so einer Einrichtung, weil du halt wirklich nie weißt, was du wirklich arbeitest, weil alles nach deinem Arbeitsschritt, weißt du halt nicht, was damit weiter passiert und so, weil ja alles Geheimnis und so. Ja. sehr interessant, aber ja, cool. das ist auch so ein Punkt, den ich mir unheimlich schwierig vorstelle, wenn du wirklich da an was arbeitest und nie mit dem Produkt oder mit dem Resultat deiner Arbeit irgendwie, du weißt nie, was da wirklich ja, passiert ja, weil du brauchst ja schon irgendwie, wenn du was arbeitest, so ein bisschen Anerkennung genau, ja, und das stelle ich mir wirklich schwierig vor Aber du musst dir dann wahrscheinlich einfach einrichten, dass ganz wichtig dafür ist, dass es für, im Zweifelsfall die Sowjetunion einen Krieg gegen dich verliert. Genau, für ein großes Ganzes ja. musst du kämpfen. Aber da brauchst du wahrscheinlich auch gute Vorgesetzte, die dir das in Anführungszeichen vorgaukeln oder, oder halt so krasse Gehirnwäsche. Richtig, ja. <lacht> aber, aber das ist eben äh, Graffiti gesagt, das ist ein ja. guter Stichpunkt, das wird äh, auch noch ein Thema von okay. mir. Ich weiß nicht, ob du später. Ja, ich halte mich noch ein bisschen, aber So viel ist eigentlich nicht mehr. Mach du mal. Ja, dann, ähm, Hast du dich äh, mit der abends dann mit der großen Berliner Podcast-Szene getroffen? Nein. Hättest du ja mal auf Twitter schreiben können. Ja, Hallo, hier äh, ist der Lonely Podcast aus Austria. Ich bin Freund Ich war, der der, so Freund ich war ja nicht Lonely abends. Das okay. hatte ja Programm. Genau, also abends. Und in Berlin waren, ist meiner nie Lonely. Nie <lacht> lonely. Wir waren so zweimal, also einmal mit der Mannschaft direkt am Freitag, als wir ankamen, nach der Busfahrt. Ähm, etwas äh, länger weg, da waren wir dann in einem Club später noch, der irgendwie, so nicht groß war. Der hatte wirklich ungenügend acht, neun oder zehn Tanzflächen. Okay. So, also ein bisschen, naja, es, es, es war nicht so wie so eins. Es ist halt anders, weil es in Berlin war, aber schon so. Kam denn gute Musik? Ja. Ja. Also es gab einen schönen Oldschool-Hip-Hop-Floor, der war sehr gut. Okay. Die fand so richtig schön, äh, alte oder allgemein Hip-Hop, das war sehr angenehm gab halt so jede mögliche Art von irgendwo, keine Ahnung, Elektro, dann so 015 äh, Krachbumm, ähm, Chart-Techno möchte ich jetzt mal sagen. Oh Gott. Ja, da waren wir jetzt nicht so ja. lang. und äh, Aber auch so Zeug, wo es halt, halt lustig ist, wo irgendwie mal eine Stunde irgendwie, keine Ahnung, so, so Ein paar Twist-Klassiker kommen oder okay. in den 90er Jahren. Ist wirklich für jeden was dabei gewesen. Das war echt ganz cool, Ich freue mich schon. nächste Woche ist wieder Party in Trier. Party. Base Pressure. Ah, ja. das war ganz cool. Es war jetzt nicht groß anders, als in Trier wegzugehen, außer dass du halt in dem Laden selbst schon so viel Auswahl hast. Okay, ja, das, das ist eigentlich so. auch ganz cool, aber ja. ja. Muss man auch drauf stehen. War ja, halt große Mal als Event, ja. Genau, ja. Und ähm, du kommst halt auch, wir waren ein Teil von unserer Gruppe, halt, wir waren mit so sieben, acht Leuten, wobei mit sieben Jungs kommst du nicht überall rein. Na, glaube ich. Sondern ja. eher mal nicht. Ja. Weil, ja, halt sieben Jungs und kein Laden will, dass irgendwie 90 Prozent der anwesenden Personen Männer sind. Ja. Das macht nicht so gut. Ja. ja Kann ich gut nachvollziehen. Und dann wurde die abgewiesen. Ähm, wir waren vorhin in so einer Bar, da war oben auch ein Tanzfechter, da wollten wir nur mal kurz zu gucken, aber da haben die auch gesagt, nee, geht nicht. Krass. Und äh, anderer Trupp von uns, vor allen Dingen die mit den Amis unterwegs waren, die sind nirgendwo reinkommen. Ja, Amis war, ist immer dann so. Kamen dann vielleicht auch noch hinzu, aber die Publikum, waren auch so ein bisschen. Ja. Die wollten halt wahrscheinlich auch in andere, also die, in kleinere Sachen gehen. Dieser Soda club ist halt so groß, dass wir da jetzt nicht den riesen Unterschied machen. Ja, ja. Also heißt Soda Club. Ähm, den kennt, glaube ich, in Berlin noch einfach jeder, weil der halt super bekannt ist und halt voll riesig. Aber okay. war echt ganz ganz okay da, so zum Weggehen. Einmal. Ich glaube, da würde ich auch nicht viel öfter halt dann Genau. No. Ich glaube, wenn du in Berlin wohnst, hast du halt deine Szene. so. Ja, klar, genau. Bist, ja. Richtig. Und das war dann beim zweiten Mal, als wir äh, am Dienstag war, ist dann noch mit meinem Kumpel und kam noch ein Freund von uns hochgefahren, waren wir dann, haben dann noch eine schöne Tour durch Neukölln und Kreuzberg gemacht. Das war echt cool. Das hat einfach Spaß gemacht. Hat so Kneipentour-mäßig. ja. ja aber auch ganz komische und unterschiedliche Läden da abgekrast Super entspannt, weil halt unter der Woche konnten trotzdem irgendwie bis 4 Uhr waren wir unterwegs oder so, 4, 4 5. Ist halt krass, also Dienstags so unter der ja, Woche. Weißt du, weil ja, ja es hat halt einfach Spaß gemacht. Das war jetzt auch nicht so, als hätte ich gedacht, oh das hat mir jetzt die Augen geöffnet, aber es hat einfach irgendwo so eine Cocktailbar in so einem alten Zug, ähm, in so einem alten Zugwaggon mitgenommen und so alles, so ganz, ganz lustige, unterschiedliche Läden und einfach ja, einen coolen Abend gehabt. Okay. Ja, cool. Man kann, hat echt auch Spaß haben, in Berlin. Ja, natürlich. Und man kann vor allen Dingen gut in Berlin, geniale Überleitung, essen. Essen. Ähm, essen auch noch ein großes Thema von mir. Wunderbar. Und zwar waren wir auch an dem Dienstag, bevor wir, ähm, bevor wir dann auf die, so, ja, so unterwegs waren, äh, in Schöneberg in einem unfassbar geilen Restaurant, das da nennt To Beef or Not To Beef, <lacht> von Italienern aufgemacht sind, die haben wirklich weiß nicht, vielleicht insgesamt zehn Gerichte auf der Karte und bekommen ihr Fleisch von irgendeinem so italienischen Edelmetzger. Okay. Und da habe ich, glaube ich, das beste Steak gegessen, was ich je gegessen habe. Okay. Doch, ja, könnte man wohl schon so sagen. Ja. Das waren halt so Steakfiletspitzen mit Super, also perfekt gebratenes, aber ja, das erwarte ich ja dann eh. Der hat wohl auch einen sehr guten Ruf, der Laden. Ähm, mit extrem geilen, selbstgemachten Pommes. Also die waren wirklich so, dass du sagst, oh geil Pommes. Geil, ja. und Dazu selbstgemachte Aioli und auf dem Steak hat noch ähm, in Rotwein karamellisierte Zwiebeln. Es ah, gibt kaum eine bessere also so ja. Sache als in Rotwein karamellisierte Zwiebeln. Das ist äh, und fantastisch. Also der, das Fleisch hat selbst so einen genialen Eigengeschmack gehabt. Da war, das war auch nicht irgendwie großartig noch sonst Ja, sondern nur da, mit den Zwiebeln dann halt. Richtig, ja, da war auch sonst nicht viel, da war glaube ich gar kein Pfeffer dran, ich glaube maximal ein bisschen Salz, wenn überhaupt. Mm -hmm. Also das Essen war wirklich perfekt. Okay. Und gut, es hat 22 Euro gekostet, finde ich okay, es waren knapp. Das ist so, das waren also ist völlig okay. 250 Gramm oder so. Ja. Ich wollte eigentlich mal nachfragen, die haben halt auch so, so andere, die haben halt auch so nach Italienischen Schnitten und da gibt's auch so Pastecca oder so, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Ding das war leider ausverkauft, die hatten gerade voll das letzte rausgehauen, das ja. da, musst, da bezahlst du halt irgendwie für 100 Gramm 9 Euro. Und da hätte ich halt gefragt, wie groß, hab, wollte ich halt fragen, wie groß die Stücke sein müssen, weil da steht halt nur in sehr großen Stücken. Das hätte ich gern gegessen oder die anderen Schnitte, aber trotzdem auch so war okay, echt überragend. Ja. Und zwei von uns haben halt einen Burger noch gegessen, der war auch super, die haben 12, 13 Euro gekostet und das waren wirklich Burger mit einem richtig geilen Fleisch, Und es ging um das Fleisch. Es ging nicht darum, dich irgendwie mit Mist zuzumüllen, sondern das Fleisch stand einfach im Mittelpunkt. Ja, Die Patties waren sehr gut gemacht. Schön. Dazu zwei Gläser guten Rotwein. Richtig, richtig, richtig gut. Ja. Schön. Und der Laden sonst auch schön. Recht spartanisch, aber einfach gut. Wir haben draußen gesessen. Es war recht angenehm warm. Ich habe auch nochmal Super. richtig, richtig Lust, essen zu gehen. Also, ähm, Ich habe letztens so, also schon immer, kocht natürlich gerne, aber ich habe nochmal richtig Bock, ja, mal was Geiles ich hatte essen zu auch, Ich habe mich so darauf gefreut, ich hätte auch mehr, also wenn die jetzt von dem anderen da gehabt hätten und gesagt hätten, ja, muss halt mindestens 300 Gramm nehmen, sage ich, okay, 300 Gramm, 27 Euro, komm, mach, ich bin jetzt im Urlaub. Das ja. war eh so ein bisschen rein, Einstellung rein, klar, ja. aber ich mache das jetzt so, dann bezahle ich halt 27 Euro für das Essen, okay, weißt du, ist ja auch noch jetzt nicht... So, dass man darüber bankrott geht. Vor allen Dingen, wenn dann einfach die Qualität auch stimmt. Und ja. das war in dem Laden wirklich der Fall. Absolut. Ja, geil. Richtig geil. Da hab, war ich echt so super zufrieden mit. Da würde ich am liebsten jetzt direkt wieder <lacht> Ja. Wenn uns jemand nach Berlin einladen ja. möchte, <lacht> gerne. Aber auch sonst finde ich in Berlin es ist, halt es ist kulinarisch recht, schon recht ja, gut. Ja, und aber. auch sonst, wenn du unterwegs immer was holen willst, das ist schon ein Unterschied, ob du da irgendwie sowas eins wie ein Döner ist oder ein Döner oder hier. Das ja. macht tatsächlich was aus. Wir haben dann an dem Dienstagabend irgendwann nachts halt auch noch mal so eine Art wie ein Döner gegessen, nur halt mit, ähm, Halloumi-Käse. Ist so frittierter Käse auch. Und mit, äh, Falafel drin. Ja. Das war super lecker, alles frisch mit zwei Soßen, noch so ein bisschen Schafskäse drauf für drei Euro. Krass, ja. Also wirklich. Ja, richtig schön. gut, ja. Oder irgendwo mal, ja. Also, das geht echt super gut in Berlin. Oder irgendwo mal gerade ja, zig Gemüsehändler gibt natürlich auch. Grad was da bin snacken. ich natürlich auch in der, sind hier in der Lage, weil der Ödelmarktrechner näher ist, aber das ist halt da auch einfach. So. Da was noch was nochmal was anderes. Ja. Oder nachts um 4 Uhr, während du auf kleinen du bist schon bei irgendeinem Gemüsehändler mal einen kaufen für den nächsten Morgen. <lacht> ah, Scheiße. <Ja>, äh, <lacht> oder bei Blumenhändler. <lacht> Tatsächlich hat der Oles einen kleinen Kaktus nachts um drei gekauft bei Blumenhändler. Einfach nur, weil er gesagt hat, oh geil! Ich kann hier in Berlin nachts um 3 Uhr in Blumenhändler was kaufen. Für zwei Euro einen kleinen Kaktus. Geguckt. Schön, schön. Ja, hat schön. er ihn dann auch gegessen? Äh, nee, der hat den ah, Kaktus. Dann war noch nicht. Verwendet. Dann war die, äh, Kleine schon nicht so gut ist, genug. Nee, nee, nee, es ging. Es hat sich ja. alkohol im Rahmen. Ja, meist auch aus dem Alter raus. Man ist ja keine 18, mehr. Ja. ja. Trotz allem, ich weiß nicht, ich, Für den Urlaub war es jetzt echt cool, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt in Berlin leben wollte. Nee, das fällt mir auch mal auf, aber in so Städten auch. Ich kann es schlecht auf den Punkt bringen, aber irgendwie, also in Großstädten tue ich mich eh damit schwer, aber irgendwie gibt es sowas, wo ich sage, ach nee, so, ja, ja wo muss ja. ich irgendwie sowas... Kann ich gut nachvollziehen. Finde ich gerade schön, aber irgendwie auf Dauer wäre mir das auch zu viel. So, zu groß und, zu groß und, und hektisch und nervig, ja. ja. Kann ich gut nachvollziehen. Also ich war ja auch schon in Berlin und war ja auch in München und Frankfurt, ja, als Kind ganz viel. Ja. Aber es ist alles so, ja, ist mal dann so für ein Wochenende, Woche ganz cool, aber dann denkt man auch wieder, boah, boah, wobei ihr seid ist natürlich, so viele Leute. Ja. Wobei dann halt auch die Frage ist, wie vermerkst du das, wenn du in deinem Alltag drin bist dann auch? Ne? Ja, aber gut, trotz trotzdem, allem, aber also, du bist ja auch, ja, oder halt man nicht, es geht schon, aber. Es ist halt umständlicher, einfach mal ein bisschen rausfahren, du bist irgendwo in der Natur oder was weiß ich. Also, no. ja. Ah, bedroht worden, in der U-Bahn bin ich auch. War aber tatsächlich auch, also, das war sonntags, nachmittags dann, als wir heimgefahren sind, nachdem wir da am Teufelsberg fahren hatten, ist halt irgendjemand, der war echt voll, okay. so ein Typ, der voll neben der Spur war, und hat uns einfach gesagt, ja, keine Ahnung, dann ist irgendwie dumm angemacht, wir haben darüber geredet und dann, weiß auch nicht, hat in seinem Wahn dadurch angegriffen gefühlt oder so. Ja, Max, ja, hast du ja gestippelt. Dann haben wir halt uns halt gedacht, okay, dann wir müssen eh ja nur zwei Stationen fahren, sind wir bis dahin einfach mal leis und sind dann raus. Aber das war auch, ähm, der Freund, bei dem ich war, wohnt jetzt seit zweieinhalb Jahren in Berlin, hat gemeint, es wäre das erste Mal, dass ihm sowas passiert. Und, äh, ist nicht, ja, weil du ist halt bist halt nicht so, ja, dabei, ja genau, du, genau, du bist alter Aggress äh, Aggressionsanzier. Ja, ja. Richtig, ja, so war es in Berlin. Ich, äh, ja, war schön. echt geil. War auch richtig, auch durch die Entspannungsphasen im Museum, war wirklich urlaublich fühle mich jetzt super erholt irgendwie. Ja. Ja, das, äh, war sehr, sehr cool. Mein, äh, mein Reisetag letzten Freitag war nicht ganz so entspannt. Okay. <lacht> äh, ich bin halt morgens um 6.20 Uhr, glaube ich, hier in Trier mit dem Zug losgefahren. Ähm, ja, normaler Regionalexpress nach Mannheim, das war ja wie Regionalexpress halt so sind Ich habe eher geschlafen halt dann, mhm. weil noch relativ früh war und ich äh, donnerstags auch nicht so nicht so früh ins Bett bin. Ähm, das hat ganz gut geklappt, ja. Und dann kam ich in Mannheim an und äh, ICE eine Stunde, zehn Minuten Verspätung. Cool. Ähm, ja, stand ich halt auf dem Bahnsteig rum und habe so ein bisschen gewartet, von mir hin. Nee. Ja. War, äh, ja, ich musste ja jetzt nicht auf einen Termin oder so, aber war halt trotzdem, ja, ist halt unnötig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann war es aber wiederum ganz schön, weil ich war im ICE und ich hatte ja den Ruhebereich mit einer Sitzplatzreservierung okay. und äh, war ein relativ neuer ICE und die Sitze waren ganz gut und äh, Ruhebereich war nicht sehr gefüllt und Das haben wirklich alle Leute die Fresse gehalten und nicht telefoniert Ach, und nee. keine äh, wie im Regionalexpress äh, Sekt trinkende Frauengruppen. Und, äh, ja. Sie, sieben Uhr morgens und die fangen an, Sekt zu ballern. Ey. Ich stand echt da und habe gedacht, oh, echt, musste Du, musst du produzierst denen den Nachschub. Ja, ich bin ja. auch noch schuld. Aber sie ja. haben da nicht mal Herres Sekt getrunken. Ja, weißt du. Nee, und. Äh, Das war dann insofern sehr äh, angenehm, weil ich halt ähm, ja, meine Ruhe hatte, habe äh, ein Buch gelesen, wozu wir nachher auch noch kommen, bin aber ja, noch nicht durch, bin so bei der Hälfte ungefähr. Ähm, ja, war sehr angenehm. Und äh, ich habe es auf dem Kindle, habe ich ja gelesen, und das ist eigentlich so das erste Mal, dass ich richtig auf dem Kindle jetzt lese und doch ist wirklich sehr angenehm das ja, ja. Ist, ist wirklich, also ich lese auch irgendwie anders da drauf als auf dem Buch. Mhm. Ich will sogar fast sagen angenehmer. Ich weiß nicht, weil ich mir die Schrift einstellen kann, die mhm. Größe, wie ich sie brauche. Ähm, die ist Helligkeit, die Helligkeit, Helligkeit Welt, es ist ist nicht wie viel Sonne, du gerade drauf hast. Ja, es ist so. echt. Ich würde Also außer dass du halt dieses Ritual mit einem Buch in der Hand verknüpft hast. Du hast nur eine Seite, du hast nicht dieses aufgeklappte. und was Ja, ja immer ein bisschen. Stimmt, du kannst geht. den Paperback besser ja. halten. Du kannst besser lesen, sehen, ist leichter. Oder Doch, leichter also als den meisten Bücher. hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt und ich habe auch, also ich habe wirklich sehr angenehm gelesen und bin auch nicht so krass müde geworden beim Lesen, weil ich oft habe, wenn ich ein Buch lese, ähm, das war wirklich sehr, sehr schön. Also das ja. fand ich sehr gut, hat mich voll überzeugt. Ja, und dann bin ich halt in München angekommen, bin dann noch mit der S-Bahn, muss ich mal überlegen, ich bin 30 Minuten mit der S-Bahn gefahren für 2,20 Euro und mhm. in Trier bin ich heute Morgen, weil es geregnet hat, zur Arbeit, vier Stationen Bus gefahren für 2,70 Euro. Ja aber je nachdem, wir hatten auch einmal, also die erste Fahrt in Berlin, ich habe mir dann recht schnell ein Wochenticket gekauft, weil ich fast eine Woche da war, das waren aber auch drei, vier Stationen für 2,60 Euro. Ja, okay. mit der Tram. Das ist ja oft so ein, äh, ein Gebiet, also eine ja. Zone. Also die S-Bahn äh, die, die, die, die war halt super günstig und mhm. ich bin echt lang gefahren. Ähm, ja, und dann habe ich halt mit meinen Eltern kurz was gegessen und bin dann mit der A-Klasse nach Trier äh, zurückgefahren. War nicht wirklich entspannt der Tag, mhm. aber ja. Bist wenigstens dann gut durchgekommen? Ich bin äh, relativ gut durchgekommen. ja. Ich habe, glaube ich, äh, siebeneinhalb Stunden gebraucht. Geht okay, ja noch. Also ist okay. Also Navi zeigt einem irgendwie sechs, fünfeinhalb, sechs Stunden an. Ich mhm. habe dann siebeneinhalb gebraucht. Naja, geht. Bin mal ähm, ja bei Nürnberg, voll krass Baustelle ist über Stuttgart gefahren und habe gedacht, ja, Stuttgart, krass. So Schwarzwald, Schwäbische Alb, da ist es auch schön. Ja. Sieht schön aus da. Ja, auf jeden Fall könnte man auch mal Urlaub machen. Ja, zum Beispiel den Brauereiwanderweg bei der Gemeinde Aufsitz. <lacht> ja, Stimmt. stimmt. Das, das ist immer, immer noch ein, ein Ziel von mir, den zu gehen. Ein Projekt von uns. Ja. Ja. Wie viele Brauereien auf wie viele Kilometer? Irgendwie? Vier auf 20 oder so. 20? Doch so viel War rela relativ viel. Nicht nur zwölf nee, nee, Kilometer? Also? Nee, ist schon recht stramm. Also stramm, aber du gehst schon. Du bist schon, aber ja. das brauchst ja, du auch, glaube ich, zwischen vier und vier ja, ja. Brauereien. Ja. Schön. Ja, so viel zu meinem Reisetag war jetzt nicht war ja so doll. Tag. Ähm, ja, aber du hast eben über Essen und Restaurants geredet. Ja, genau. Dann komme ich zu einem Thema, was mir, was mich sehr begeistert hat, und zwar, ähm, ich habe ja kein Fernseh oder so, aber ich gucke gern mal mit Sabrina beim Essen äh, was aus der Arte-Mediathek. Mhm. Äh, und da sind wir über eine Sendung gestolpert, äh, das Glück liegt auf dem Teller. Okay. Die gab es wohl schon mal vor einem oder zwei Jahren in erste mhm. Staffel. Äh, Habe ich aber nicht mitbekommen. Und jetzt in der zweiten Staffel, und es geht darum, also im Prinzip ist das Konzept nichts Neues. Äh, da wird ein Restaurant und ein Koch äh, über einen Tag begleitet. Okay. Ich meine, das kennt man ja, ja von, was weiß ich, tausend Sendungen. Der Hämmert hier. Sehr angenehm. Will dein Mitbewohner. Äh, nee, ist nicht mein Mitbewohner, der ist jetzt arbeiten. So. Toll. Ob ihr das bitte unterlassen könnt, wir machen einen Podcast hier. Egal. Äh, ja, das ist ja im Prinzip nichts Außergewöhnliches. Aber ähm, die Köche, die jetzt da, ich habe jetzt drei Folgen gesehen, ist glaube ich schon die vierte oder fünfte raus jetzt, jeden Tag eine. Ähm, die kochen für mich oder haben ein Konzept, was für mich vollkommen neu ist in dieser Sterne. Weiß noch nicht, ist man nicht mal so richtig Sterne, also... Sternen haben die alle nicht, aber okay. ganz abgefahren. Also ähm, die erste Folge war bei so einem Franzosen in, ähm, in der Britannie. der Dem sein Tag hat da begonnen, dass er erstmal im Watt Muscheln sammeln war, die mhm. es dann abends gab. Dann war er hinter seinem Restaurant in einem Sumpf und hat dort Kräuter gesammelt. Ähm, und war in einer nahegelegenen Käserei, wo er dann Käse... Also die kochen nur regional und nur... Ja aus der Natur und was sie gesammelt haben und ganz ist sauschwer zu beschreiben. Am besten, das muss man sich echt mal anschauen, weil das ist total abgefahren. Äh, dann die zweite Folge, die ich bis jetzt am besten fand, war bei einem Schweden, in Südschweden. Ähm, ja, und der war äh, halt jetzt im Herbst und der kocht sehr saisonal. Im Herbst mhm. geht er auf die Jagd selbst okay. schießt sein Tier, das gibt es dann abends und ähm, ja, er hat ganz abgefahren mit, mit diesem Reh, hat das Reh nämlich rosa wird, weil er gesagt hat, ja dann merkt man das Fleisch am besten. Was? sehr abgefahren ähm, und hat halt gesagt, ja nur aus dem eigenen Garten und auch aus einer nahegelegenen Käserei und äh, hat halt gesagt, liegt es auch so ganz abgelegen das Restaurant? Das ist recht abgelegen in einem kleinen Dorf und es ist ein Kleines Gasthaus, hat er halt gesagt. Und okay. äh, er agiert halt mit den Gästen und redet mit denen, bringt denen selbst das Essen. Es könnte sein, und dass, dass von dem das Kochbuch mal in der Hand hatte. Daniel Berlin heißt er oh, nee. Ist ein Deutscher oder was? Äh, nee, ist ein Schwede. ah ich hab mal so ein, über sowas ähnliches schwedisches das Fekvieren oder so heißt das Kochbuch. Okay. Das ist auch irgendwie so ein abgelegenes Ziel. Ja. Und äh, ist halt wirklich also, sehr in der... intim und sehr abgefahren und... Ähm, Also, wie die die Produkte verarbeiten und also das, das ist eine Art zu kochen, die ich äh, total abgefahren und geil und faszinierend finde und wo ich denke, ja, wenn ich mal wirklich später krass kochen will, dann so. weil Also, das, ja. also ist super schwer zu erklären. Am besten einfach mal auf Arte gehen und sich das mal angucken, weil Das ist, also sowas habe ich auch vorher noch nie gesehen. Und ich habe schon viel äh, Sterne, Köche ja. gesehen. So. Wobei ich habe ja das Kochbuch von dem äh, René Rezipi aus dem Noma in Kopenhagen und die haben ja, ja das gleiche Konzept eigentlich. Ja. Der hat es auch mit so begründet, dass es in, in nordischen Ländern jetzt so ein bisschen äh, ist am Durchsetzen, aber die sind ja auch und die haben ja zwei Sterne und die kochen aber trotzdem auch nur mit Sachen, die die vor Ort sammeln ja, können genau, und gesammelt ja. haben. So ist auch. halt in ein bisschen anderen Rahmen, Vielleicht weil natürlich kommt auch dann mehr mit Leute noch Folge, beschäftigen ne? und Und äh, davon habe ich auch das Kochbuch und das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel, um da was raus nachzukochen, aber ich finde es halt wahnsinnig spannend, einfach von dieser Idee her ja. und von dem genau. Ansatz. Ja. Und äh, die dritte Folge war jetzt äh, bei einer Slowenen und die kocht nur slowenische Küche. Da war auch eine, ja, wir könnten, die hat eine Forelle gefangen, in ja. so einem Fluss und hat halt gemeint, hat mit ihrem Team besprochen, was wir mit der Forelle machen und da meinte der eine Typ, ja, die könnte man mit Ingwer machen. Und dann meint sie, nee, nee, Ingwer ist nicht slowenisch, geht ja, nicht. Ja, klar. Und da, was man allerdings wirklich nachkochen kann, die hat irgendwie Kartoffeln in rote Beete Saft und Essig gekocht. Mhm. Und dann werden die irgendwie werden natürlich rot und durch den Essig irgendwie außen so abgefahren, kross oder so. Okay. Das. das äh, Krass. Konnte, also sah nachkochbar aus, aber total abgefahren. Also. Ja, so Sachen. Das ich finde es auch wahnsinnig interessant. Ich, da gibt's auch ganz viele Kochbücher, die in so eine Richtung gehen oder allgemein von den ja. Die sind halt leider oft ein bisschen teuer. Also, ja. aber ich finde es so interessant. Also gerade das mit dem Nummern, das hat auch schön aufgemacht. Die sind ja. oft sehr wertig auch gemacht. Das ist halt und auch da das, das, Interieur das Interieur von den Restaurants <lacht> und so ist halt auch super schön und die Speisen sind wirklich <lacht> mal richtig geil angerichtet. Mhm. Also Best, also empfehle ich wirklich. Und die Kopf, dauern 20 Minuten, die Folgen mhm. oder so. Und dann kannst du die gucken und du denkst... Ich also ich saß da und habe so echt gedacht, what the fuck, was macht der da? Ist das geil? Ja. Also jeder, der so ein bisschen Spaß an Essen und Lebensmitteln hat, sollte sich das mal reinziehen. Cool. Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. War auf jeden Fall. Fall... Also habe selten so eine gute, ja, Koch-Essens-Restaurant... Mhm. Serie gesehen. Ja, genau. fantastisch. Ich habe auf jeden Fall wieder super krass Bock zu kochen. Dadurch. Ja. Und halt auch mal essen zu gehen. Ja. Ist also so. Und ich habe geguckt, also es ist natürlich jetzt noch völlig außer Rahmen, ähm, aber bei dem Daniel Berlin kostet glaube ich ein Acht-Gänge-Menü, haben wir geguckt, noch was schwedische Kronen, das sind, haben wir geguckt, irgendwie 130 Euro, das geht ja, dann nochmal, aber Wein dazu, der kostet halt auch nochmal 100 ja, Euro. Ja, ja, klar. Aber also das kannst du dir ja durchaus mal leisten. Ja, also, auf jeden Fall. Ich, für so ein Ich habe da Event, Problem äh, für so ein Event. Ja, ich... Ja. ja. Schön. Schön. Essen. Jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Aber es geht gleich auch mal was zu essen. Du kriegst ist es. In Ordnung. Ja, und dann hast du eben über Graffitis geredet. Ja. Da habe ich auch... Äh, dir sagt bestimmt der große Street Art künstler Banksy, was? War vom Namen her. Von ah, ja. Ja. Kennst du Graffitis von ihm? Also ich bin jetzt auch alles andere als kunstmäßig äh, ja, unterwegs. <lacht> äh, der Typ, der diesen Blumenstrauß wirft, den kennst du auf jeden Ach, Fall. Ach ja. Und äh, diese, diese Ratten-Mäuse-Teile... Ähm, der ist halt ein Brite mhm. und ist halt mittlerweile voll krass in der Kunstszene angekommen, also super heftig. Äh, was da bezahlt wird für und der hat ja, macht auch so, so Eventkunst, sag ich mal, hat zum Beispiel irgendwie eine Ausstellung gemacht in Los Angeles, wo dann irgendwie so einen angemalten Elefanten mitkam, wo Ultra-Riesen ähm Aufschrei gehabt. Ja, und es gibt einen äh, Dokumentarfilm von dem. Äh, Exit to the Gift Shop. Von dem haben uns auch die äh, Schwester von meinem Kumpel über dem waren. Die waren ja. nicht auf dem Teufelsberg und die haben genau. uns auch davon erzählt. Ähm, und das halt, ähm, ja, man weiß nicht genau, was das ist. Äh, es ist wohl eine Dokumentation, aber auch so eine Das ist ein Mockumentary. Mockumentary, ja. Ja, Mockumentary. Ähm, also schon irgendwie ein gespielter Film. Und ähm, es geht halt darum, äh, es geht um so einen Franzosen, ähm, der sich jetzt Mr. Brainwash nennt. Von dem hat hm. man auch mal vielleicht was gehört. Der ist halt auch eingeschlagen in die Kunstszene wie eine Bombe. Okay. Auf jeden Fall geht es darum, ähm, der Typ ging halt zu Street Art. Künstlern und hat die gefilmt. Mhm. Ähm, ja, da gab es ja tausend, die äh, ja. man so kennt. Und hat dann halt auch Banksy kennengelernt. Und hat dann irgendwann angefangen, äh, er wollte eine riesige Ausstellung machen. Und er hat äh, in Los Angeles über mehrere Monate eine riesen krasse Ausstellung gemacht wo die Kunstszene ist, da reingerannt wie blöd. Mhm. Also so richtig wie eine Bombe. Also völlig absurd. Ja. Wirklich. Und ähm, das wird halt da auch gezeigt und man weiß jetzt nicht genau, ob dieser ganze Film und auch der Mr. Brainwash ein Setup ist von Banksy, ah, okay. um zu zeigen, wie bescheuert das Ganze ist. Ja. Weil die Kunstszene, diese Street Art Künstler, so absurd und seltsam aufgenommen hat. Mhm. Also, das jetzt, weil eigentlich ist ja Street Art so ein bisschen rebellisch und, ja, äh, ja, und für sich so dann vereinnahmt. Ja, auch. und so ein bisschen abgefuckt und ich will ja. zeigen hier was falsches und, also, mhm. und es geht nicht um Geld, sondern um Spaß. Und die Kunstszene bezahlt hat jetzt für eine Banksy, keine Ahnung, zwei Millionen Euro oder so. Ja. Und dass das dass dieser ganze Film und der Mr. Brainwash und alle Kunstwerke von dem Setup sind von Banksy, um zu zeigen, wie bescheuert die Kunstszene mhm. ist. Aber ist halt nie aufgeklärt, weil man weiß ja auch bis heute nicht, wer Banksy ist. Und, ah, okay. so. und der ist ja alles immer so ein bisschen im Schatten. Ah. Und deswegen weiß man halt auch nicht, ob das ein Setup ist. Und äh, mhm. das fand ich ziemlich abgefahren. Also, ja, wie gesagt, du bist ja jetzt schon der zweite innerhalb von einer Woche, der mir, der lief auch auf Arte, ne? Der lief auch auf Arte, deswegen haben wir auch eine Arte-Mediathek. Ja, Mediathek ja genau. Ähm, ja, und irgendwie, also ich hab halt, oder hatte gar nichts irgendwie mit dieser Szene, Street Art, Ja, ich hab ja auch nichts mit Kunst. Also ich kann ja. sehen, ja, sieht gut aus oder so. Aber dieses ganze Mysterium und äh, bla, ist halt schon irgendwie spannend. So, also, ja, Das ist halt einfach spannend. Stimmt. Könntest du dir mal angucken? Ja, guck ich mir auf jeden Fall mal an. Geht auch nicht so lang, irgendwie 90 Minuten halt. Und oh. ja, ist ganz interessant. Mm, gut. Im Sinne der Zeit und der Länge der Folge sollen wir vielleicht hier einen Cut machen. Einen Cut machen? Ich denke, die, ja. das Buch ist auch nächste Woche noch aktuell. Das Dann Buch werde ich hoffentlich du's bis nächste Woche fertig gelesen haben. Ich bin, bin mittlerweile durch. Ja. Ich habe es ja schon mal angesprochen, in Ocean at the End of the Lane. Ocean at the End of the Lane von äh, Neil, Neil Gaiman. Gaiman. Ist, ja, ist ja, muss ich ja. zugeben, mein erstes Neil Gaiman-Buch. Uh. Und ich bin sehr begeistert. Aber dazu dann später. Ja, dann noch. sprechen wir uns nächste Woche nochmal an. Du sprechen wir nächste Woche Fantastisch. Ich hoffe, ich bin dann durch. Gut. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, wir bedanken uns für eure wunderbare Aufmerksamkeit. Genau. Und hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Whisky. Einen neuen Whisky, den wir gesponsert haben äh, bekommen vom Whisky-Stammtisch Trier. Kann ich ja schon mal an. Wunderbar. Darf hast du diese... jetzt gar nichts erzählt. Magst du dazu noch gerade was sagen? Achso, aber... ja, war sehr schön. Äh, Thema war Cask Finish. Wir hatten sehr interessante Whiskys dabei. Sachen, die ich noch überhaupt nicht kannte. Mhm. Äh, einen sehr abgefahrenen Whisky, den ich auch mir als Bröbchen abgefüllt habe. Den gefällt vielleicht den nächste Woche. Uh. Im Calvados äh, Cask. Uh. Fand ich jetzt saugeil. Geil an weil er einen ganz anderen Geschmack hatte, als ich so ja. bisher kannte. Ja, und äh, ist wie immer echt toll gewesen und äh, macht einfach Spaß, sich mit so ja, Whisky-Nerds auszutauschen und Neues zu entdecken. Kann ich nur empfehlen. Ja. Nächster Stammtisch ist äh, im November irgendwann am... 8. wahrscheinlich. Das ist der zweite Samstag. Könnte der 8. sein, ja. Oder der 15. Thema ist äh, Fassstärke. Cast Strange. Cool. Und ich habe mir vom Christoph, der mit dem Tobi Bayer den Pappkanerahmen-Podcast macht, einen Whisky empfehlen lassen. Mal gucken, ob ich mir den besorge. Weil Fassstärke bin ich, muss ich ehrlich geben, Wüsste ich jetzt auf Anhieb nichts, weil ich so mitbringen würde. Wollen würde. Habe ich jetzt gerade auch nichts aber daheim einfach. Ja, Zum Beispiel. Ja, Gut, auf jeden Fall. Äh, Whisky Stammtisch Trier. gibt's eine Gruppe und eine Seite auf Facebook und ist auch bei uns verlinkt. Wer da Bock drauf hat. Soll ich das mal anschauen. Ja. Wunderbar. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Und tschüss. Ciao.